Fillimë dohom ndarja e tauhidit mes dietar të xhsunetit ka dallim dohom ndarjen e tauhidit. Po dietar të xhsunetit për shemb shumë libra të xhsunetit nuk e gjon ndarjen tauhidul uhiyr rububia asma sifat. Por ndoin tauhidin un tauhidul ma'rifa edhe tauhidul qasd wat talab. Donë ndoin veç dy lloji përmenden tauhidit. Thonë tauhidul ma'rifa don tauhidin iu, është onta është tin tauhidul rububia edhe tauhid asma sifat. Edhe tauhidul qasd wat talab. Shumica libra, e librave dhe ondhjetor të helsunetit këtu ka përmend Imam Muhakimiu kush tonë më uksye donë me arushin Kabule ajo ndonse e kanë ndallur qon. Ka tauhidul ma'rifa hen tauhidul rububia dhe asma'u dhe sifafat, ndërsa tauhidul qasd, tauhidi e qëllimit edhe i kërkesës, donë, kena për qëllim me vëç qëllim veç Allah në asgjë me ibadete edhe me kërkuar me ibadetet tona xhenetin, donë, e kanë shti këto tauhidul uhia. Tanë disodjetor thuhet se kjo ndarje e tauhidit on trilluaj çka po përmend vallah, donë është ndarje e buhanites e kam përmen në disa prit djetarët se këtë ndarja ka buht e buhanifja. Por shkak se është hëllu e qështja, më bu me qartë, me spjegu edhe më honë. Këndorie fillimisht dua më kallëzues se ka ajet edhe hadith që e ka ndosht këtu tauhidin, që është qysh s'ka ajet edhe hadith që e ka ndosht shkencën e tafsirit, shkencën e hadithit, shkencën e musallahat, shkencën e ilm el-jarh wa at-ta'dil, edhe të sulufikut këtu më radh. Kto ndarja i kanë bërë diëtorë. Për shembull, sahabët s'kan pas nevojë vëllau mjaudo peq akide më mësuan me ran. Se ata kanë pasur kur'an dhe e sunetin, e kanë pasur gjuhën arabe për tynë kanë xhir. Kur është or nevojë e njerëzve jo ndiej këtë çështje. Për shembull kur Kaçan pengaversonë m'jo, skapos nevoj me apo donë el musned, donë me dit zinxhir në hadithe. Po kur, kur ja ka nis njerëzit jo nën Islam ka pos nevoj me me nxirr shkencën e me ditë njerëzit kur kanë bu Bekri kur ja ka nis njerëzit më mund na thonë hadithe me ditë me qysh kush ka thonë, ha, ose qysh ka bu Allahu te Allahun, betojmë në Allahun 3 herë që e kenë cit hadith pyetënder të son, ek çto merrod. Kur ja ka nis njerëzit 200 vej. Edhe shkjenë ca tira, ja ka njës kur, ja ka njës njerë ditë mësme ditë fekëhon Ha, i kanë, sh... e ndoj në akiden, me emësu në herë akiden Tani fekëhon, tani tefsirin, tani kështu mërë ose Kretë për më njerë, po shamull, të sahin e Bukhariut A mërë më thonë që është liberi fekëhot Ju, po në të kopljot fekë A më në qërës liberi aqides? Ju Në të kople të aqide A më në qërës fiqë sirës? E jetës pëngë amërësum? Ju Për në tërët jetëa pëngë amërësum? Kretë djetëtorë të i këthirë A më në qërës liberi tërë gjemës? Biografiëve të saave? Ju Po kretë biografiën e saave i këthirët ka të bubë kapëtina A më në qërës liberi historisë pëngë amërëve? Ju Për në tër, kalbub, liberi, Ju. Për të gjine kretë i ka për mblirë, Mirë po tashtë njerëzit, a kena mundësina më këmë më posë diturinë dhe imen Bukhariut, a? E aty në vëtalevët Bukhariuta jo, po do të më ndohë shkenca, shkenca për me e kuptue, a? Për më në levësuo kuptimi. Kështu kanë vepruet jetorët e ehlësë në netit? Ka orë qërësja dhe më hunë, fitnja, njerë e kanë gjusë ka unë të uhidi, është të, të njoë fjalot edhe... Ibadetit, me e posë për qëllim allon me, me ibadet. Tani kur ja kanis më do njerëzit cilët i më hujnë esmavës i fatë, në kohën e buhanifës, e ka dalua, e ka, dalu, ka nëzirë për këti të uhidi, e ka botë dëveçan për të uhidi të marife, të uhidi lë esmavës i fatë. Të uhidi i amnave edhe i cisi vetë Allah të zhjel. Me njesu Allah të zhjel me amnave e cisi tina. E kanë zirë e buhanifja, për shkak se ja kanis bida gjithë me e sulmuë këtë por më u bë më kjor njerëzve. Ka ard kohë edhe Onëshef Muhammed Abdul Wahhab edhe të tjerë domt, është përqendruar si Muhammed Abdul Wahhab thuohet se këleit librat e Muhammed Abdul Wahhab janë tauhidul uluhia. pse sepse nevoja ka qenë më e madhe për të. Ka ard kohë e jonsad, domt fitnia e kohës, çdo kohë ka ni tagut. Un kohën e Imam të Ahmedit ka qenë taguti mu atezilve, taguti i jahmive. Un kohën E në shekhis të omë dëhon om ka pas që si loj tagutash, si ku se që që ka qenë tagutit i tatarve. Unë kohën e maham të amdullohatbit, kanë qenë tagutat që i kanë adhuru edhe omë voret. Unë kohën tonë nësët, është tagutit i kohës është demokratia. Kofri, ku mas shumë t'i karau metin të, është kofrël hakimije. A, bojnë kofër në gjukim. Nuk e njësojnë Allah në zhe u gjelë me gjukim. E në lë hukmo illa l Për posë Allah të zhugjel. Tauhidi hakimije e kanë dzirë diso djetarë për diso arsyje. Për shkak se tauhidi hakimije bëm pjesë. Unë tri lejtë të auhidit maherë shumë. Bëm pjesë në emnat e cisitë Allah të zhugjel. Emën e Allah të zhugjel është hakim, ah kemul hakimijin. është ha? huk me cisitë Allah të zhugjel. Kjo bëm pjesë në emnat e Allah të zhugjel. Kusht i rububijes i zëtni laku të Allah të zëvëgjel është gjukimi Se ti nuk i e zëtni i një venit Na ajna rëb të Allah të zëvëgjel Po e qyshtë të këm rëb të Allah të zëvëgjel na E pas këm drejt më gjukua më bu qka dujna Në musilë më shku ka dujna Me avëru Allah në zëvëgjel ose me esho Allah në zëvëgjel qysht dujna Më bu halal e haram Qëfar rëb të Allah të zëvëgjelina Qëfar rububija është që Po bën çka dënaj vet, kurse ngonzet nynet. Çfarë rodnia është kjo? A? Për këtë tauhidi, hakimia bën pjesën e bon tauhidin rububie. Gjithashtu, gjykimi me list Allah te Zotë është ibadet in il hukmu illa lill, amra alla ta'budu illa ijah. Ta ha? Si ta gyukimi, të pesa, Allah, ka gjykimi kur kujt natjetër për pos Allahut ka urdhëruar Allah te Zotë kit këtë gjykimi që është ibadet për te Allah te Zotë, mja dedikuar veç veç Allah te Zotë. Pejsuan gjykimin Allah te Zotë ibadet Dedikimi këti ibadeti, dikujna tjetër Për posë Allah të zëgjell Kjo është dedikimi një pjesët ibadetit Na kure këna përmenë shirkun Këna thonë që sërfu kull në uen Min e wa, en wa, il i badet Liga i rila shirk, apo Qësha ka definua, që i këfëzoni Dedikimi qdo loj Ti badeti, dikujna tjetër Për posë Allah të zëgjell është, është shirk apa? Eta është hakimia të këka Hukmi gjykimi i takon vetëm Allah, është ibadet, dedikimi i kësaj, qoftë parlamentit, qoftë kujna dhetër, është shirq, është kufër doli pe dinit Allah te Zotëjël. Përkët, po për shkaksen kollën e tashme, është përmba shumë, është bëft një akohës, është bëft taguti i kohës, aj gjykimi me ligje jo me ligjet e Allah te Zotëjël. Këta taguta, kjo është një lloj pej lloi taguta si ka përmendin në Al-Kaimi dhe shef nëm Abdul Wahhabi domthon. I keni na përmend këtë lloj taguta kur i keni shpjeguar kushtet e fjalës la ilaha illallah, kur dëm në ju kthye, let kthehet aty si i keni na përmendur, llojet e taguta, kretet e taguta, i ka përmendë shej mullahob i xhenu edhe prej llojit hyno është ai i cili i vetë vshkoi njerëzit e ai dhe ju gjykon ç'kërt hallall ç'kërt haram, sikur qysh është parlamenti e Kosovës apo parlamenti e Butas. Duhet po kit nevojë për cita dietort e ka nxirë me emën të veçantë, edhe un përqendrua sot shumë dietort, un cit Lëj të uhidi. Kjo nuk e në bidat. Olazni, kjo nuk e në bidat. Kjo, këta njerë dhe mund, jënë smudë vëllohen. Ma spori, është reglë të djetorët ka herë du me bisedu me glohëm. Fa është lë me sheha të fil istilahët. Sko në e a, sco problemun terminologji çëshe të quhen anisen, çëshe definojnë anisen. Me rëndësi është na me pos qëllimi, nëse ja unë ja vëm definim mandryshë. Unë ndojn katër lloje, ti ndri lloje. Ha dikush pediatore i kanë domurgjia dy grupe, dikush i kanë thotë tri, tash në ho tjetër i ri ka ardhi kanë don katër. Kto çështje domun. Qëllimi është konë kena për, për qëllim. E është nën anë në grupin e përgjithshëm, e veçojnë kësaj rëndsi. Sepse krejt këna i tifoks i PM nat Allahut është hukmi. Këjt pajtohu. Kërejt pajtohemi se që si Allah është xhalor gjykim, emri i Allahut është hakim, si Allah është gjykim, prej rubbies Allahu është hukmi, prej ibadetit është më gjykuan me listat e Allahut. Atëherë çfarë çfarë problemi ka nëse e kenë nxjer këtë lloj pej pej e kanë bëut veçant? Po shkakçi më e mësuan njerëzit më lehtë, a? Pse ma llo, po çau bu nomë për shembull. Kallzam timu, por mos i po dën ku nëse lëvë. Haj të cilp dietar nëse lëvë, kallzam e kanë po e kanë shkrua libra në shkencën e pekot. Ose, çert pediatorëve dhe çelëve kanë shkruar libra veçantë, po flas pejs të hapë dhe të banëve, libra veçantë domthonjë që kanë shkruar tek libra veçantë. Kjo është shkencë e re, çka qorti ka bëtu on tek Konnawald që pithoi. Fequ i janë treja, që kanë orth çështjet e bonkave, sikur çështjet e dhon e të përdorimit të ushqimeve dhe ndëshme apo të zhvillimit të shtozëve domthonjë me mi të ndëshme a lejon ajo. Këto quhet Konnawald e kanë dhotë diëtor. Pse kur kur sduhen me on kjo është, është brigat. Ose Djetarët e se lefit Kur ka ardhëm, përshambull Ka posë djetarët se lefit Që ju më përqendruhe Siku se përshambull i më më të hëviju So herë unë un librin e tina këtë të hëviju E përmen krimine E koronë dhe ka dhën që kjo fjoll nuk është me ven U përqendruhe shumë kitë pikë Po shkak se ka qenë titëne E kohës tina Ose Imam Ahmedi Shumice e gjohë ditina Shumice e fjoll tina, fjol tina rësillën rët Rëtë q Ja, Krijimit konë, pëse ka qenë fit në kohës të tina Nuk e a thonë kërë këshin Mahmet të ashti u përnë e pitatë qipëse për fulë veç për krijimin e koronet Ose libra të Shekhe Islamit Hina akidin o asitie Hina akidin Shekhe Islamit dhe unë që ka i ka përmen në fetohat dë më gjelletat e parë Si ka lajt që i ka përmen krejt për qëndrohen unë Shumita për i ty në që ka për qëndrohen Unë nësma si fatë, nëmë atë si si të vohë i ka ku ndashtuë bidatit edhe kët librat janë shumëica pikave që u nënollën tu është pikat më sipër, sik ka unkur kushëllim që bune bidat pse në ul, se ka të janë fitnekuës. Gjithashtu, Nikon Mahfud Abdul Wahhab, son heng shuro kitabu tauhid, kët ka i cilëson dhon i cilëson çertjet e tauhidit uluhia, po. Pe fillimit edhe funder tauhid uluhia, kashfush shubuhat. Këta ashtu, masailul arba, qawaidul arba apo Libra Muhammad Abdul Wahhab drena sunnie hengsho drena sunnie Libra na made dietatorve ne, dietaren çka ju nola tropika, ju nola ndhurimin e vorr, shirkut qysh është këtu, shumica ankitleit e uhide. Pse? Ka qen fitne kohës vëll. Edhe stel ku kujmogon çata një kombinat, se çata ka pos nevojë. Se ka llesh se dm thul, se është hiç problem dm thul, se a bën shkurtimin namazave apo s bën A pris mishi i devës, a desna apo jo? M'u fol për hojme për nifosin as në Amerika, as në Saudi jas kurkush. Fol? Nuk bën këtu me ibo, me e bo sheriatim mbuloj, më mbuluo me këto mesele e mos më fol hakun. Nuk bën me i thonë onë jam ehlesunne, se diëtor tehlesunnetit kur ka qen hakui kanë dal hakut për pora, kanë thonë hoptazi. A um pika ti ka uduv. Edhe pse unë nënçmu edhe un shoh, edhe pse un burgos sikur të imam Ahmediti. Allahu pa mshirë. Por, po shkak të nevojës të mëdha që ka qenë vëllaznit. Kjo po duhet domun kit pikë domun më përmen. Po për shkak të nevojës të mëdha sot që është pranëdhon. Disa diëtorë e kanë ndall kët lloj, e kanë xhirë si lloj të veçantë apo si nën pikë e veçantë pilulë të uhitit. Kjo inshallah utala s'ka kurçfar problemi. As nuk ka kurçfar bidoti. Kjo nuk ka kurçfar bidoti. Por kjo është për më ne lehtësua neve dhe më kanë më mësuar me kuptuar kit pikë mirë. Se ka nervë, më kanë mësuar njerëzve kit pikë Allah dhe më smirti.